«Денвер-2000» Чого американські славісти того разу зібралися в Денвері, штат Колорадо, мені не скаже ніхто. З іншого боку, а чого б і не в Денвері? Вони вже бували на Флориді на Гавайях, і на Алясці, здається, теж. У Техасі й Каліфорнії само собою. А Денвер – це так само атракція. Півмільйонне поселення на самому краєчку Велетенського плато поруч із першим поясом скелястих гір. Тобто своїми західними околицями Денвер просто таки впирається у гірську стіну. Якби Денвер заснували українці, то вони точно назвали б його «підгір'ям» чи «підгорою». Але Денвер заснували два інші чинники. Нестерпний потяг молодої американської нації на Захід – і золота лихоманка. Усе золото Заходу, якщо коротше. І вони звели місто на висоті рівно однієї милі над рівнем моря. Не знаю, чи навмисне чи так уже в них вийшло. Усе це не має жодного стосунку до мого випадку. У Денвер мене затягнув ММН-3. Так я називаю всюди у цій книжці того, хто насправді зоветься Майклом. Ми прилетіли туди майже водночас із першим снігом. Скелясті гори дихали ясністю та холодом і притягували. ММН-3 винайняв на литовищі авто, і ми всі дні розважалися з вивистими дорогами, водоспадами та священними каменями індіанців Арапаго. Ніщо не могло зупинити нас у цьому, навіть славістична конференція. А проте у п'ятницю чи в суботу ми вибралися в дещо більшому товаристві на джаз. «Джаз – це музика для товстих», – казав чомусь Горький. На мій погляд, це найвдаліше з усього, що він сказав. Хоч це очевидна дурниця, і я не зовсім розумію, про що йому йшлося. «Джаз – для товстих? А для худих тоді що? Калінка?» Джаз не народився в Денвері, це ясно. Але не ясно, чому в такому разі з усіх можливих нічних розваг ми вибрали в Денвері саме джаз. Насправді ж денверська сцена нічим не бідніша за будь-яку іншу в будь-якому місті Штатів. Того вечора ми могли послухати місцевий гардкор-панк, просто панк, альтернативний поп-рок, просто рок, просто фанк, був навіть industrial, indie east block, dark pop, casino pop, indie freestyle, dub reggae та celtic. Проте найкращі шанси в нас були з металом або каверами. Не знаю, чи бодай половина з цих виконавців уже існувала на той час, але якщо ні, обов'язково існували якісь інші. Чому замість будь-кого з них ми вибрали той квартет традиційного джазу з назвою, що її я відразу ж і забув? Гадаю, все це трапилося через жінок. Це вони хотіли джазу. Любов до джазу є однією з найпоширеніших симуляцій цього світу. Насправді на ньому є лише двоє-троє людей, здатних любити джаз. Але є мільйони таких, котрі стверджують, наче вони його справді люблять. І серед цих мільйонів сотні тисяч таких, які вже навіть самі повірили в те, що вони справді люблять джаз. Просто його прийнято любити. От і все. Це якась така публічна складова твоєї тонкості, емоційної глибини та вітальності. Її слід підтверджувати хоча б десятком імен, плюс кількома десятками пісень чи п'єс. А також усією своєю мімікою. Але якщо по-чесному, поклавши руку на серце, ну як можна любити джаз? От і я того вечора вдавав, ніби мені неймовірно в кайф усі ті стандарти з 30-х. Та ні, що там удавав. Я був і справді щасливий, що ми, славісти і просто слов'яни, позаймали тут найкращі місця перед самим подіумом і до музикантів рукою дотягнешся, і всі їхні гримаси ось тут, як на долоні, і кожне з нас так суперово шарить у всьому, що відбувається. А відбувався, звичайно, свінг. Хтось із нас відразу визначив «рокін' чейр», хтось інший «after you're gone», хтось докинув, що це ж Бенні Гудмен, і всі енергійно закивали, відтак хтось іще з перших тактів – Упізнав «The Jeep is Jumping», Тоня. Це ж вона їздить на джипі. Найбільше грали Фетса Воллера і «When You Are Smiling», і «Everybody Loves My Baby», і «Яхт Club Swing і 24 Four Rubbers», і навіть «Joint is Jumping». Як не дивно. Це була справжня музика для товстих. Ми чудово знали, коли має бути смішно. І коли нам трохи поплескати Зрозуміло, що музиканти засікли нас І з певного моменту грали вже тільки на наше товариство Особливо лідер Субтильний хлопчина, що час до часу змінював тенор-сакс на кларнет Я забув сказати, вони були білі Тобто насправді вони не могли грати джаз Особливо свінг Але ми вірили, що вони його грають І нам це йшло Як і пиво, зрештою Америка – країна, де найбільше, найгіршого пива на світі. Але найгіршим з американських пивних сортів є курслайт. І його варять у Денвері, Колорадо. Тому того вечора доводилося пити саме його. Мені здається, що за ступенем гидотності курслайт можна порівнювати хіба що з коломийським початку 90-х. А коломийське початку 90-х у нас називали «Смерть гуцулам». Але у цьому порівнянні я можу і помилятися на користь курс лайту. Так от, назад до джазу. Зірвавши чергову хвилю наших нічим невиправданих оплесків, лідер бенду оголосив перерву. «У другій частині ми трохи пограємо балади», – заповів він і рушив до наших столиків з витягнутою вперед п'ятернею та субтильною доброю посмішкою. На його шляху першим трапився я – коли я потиснув його правицю, то почув щось на зразок «Хай, I'm Jew». Чудово, подумалося мені, єврей, який подав руку українцеві. Десь далеко-далеко, при самому підніжжі скелястих гір, на висоті однієї милі над рівнем моря, за десятки тисяч кілометрів від Умані, Бердичева, Одеси, ми знову разом «Хай, I'm Ukrainian». Радісно відповів я, і всі зареготали. Насправді він сказав «Hi, I am true», бо його ім'я було Ендрю, і якого дідька з мене поліз той жах Голокосту. Балади сподобалися мені значно менше.